Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Hari ini kita lanjutkan pencerahan hukum tajwid pada surah al pada surah al-'Adiyat ayat yang ke-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'asarna bihi naq'an. Fa'asarna bihi naq'an. Baik, yang pertama sekali fa dibaca tipis. Bukan fa tapi fa. Letak hujung gigi atas bersentuhan perut bibir bawah. Tama ada di tengah-tengah atau yang sebelah dalam. Jangan lepas gigi depan menjadikan bunyi fa tebal. Fa asar tidak betul. Tidak tepat ya. Fa asar tak betul. Mesti fa. Hujung gigi atas menyentuh perut bibir bawah. Fa. Ata. Fa asa. Fa Tiga-tiga tipis. Fa asa. E senyum. Salah adalah senyum. Kemudian, Tha, hujung lidah, hujung gigi atas. Lidah agak terkeluar sikit. Fa, A, Tha. Tha, si, tha, hujung lidah, hujung gigi. <coughs> lidah agak terkeluar sedikit. Fa, A, Tha. Kemudian, rohnya mati itu. Oleh kerana didahalui oleh baris di atas. Maka roh dibaca tebal. Rok Tafkhim dan harus diingat pada huruf ro ada sifat tawasud iaitu di antara suara tertahan dan suara yang mengalir dan pada ro juga ada sifat takrir sifat tunggal pada huruf ro bergetar atau mengulang getaran pada satu getaran dan tidak berlebihan jadi bunyinya agak bertempo sedikit dan tebal dan ada getaran fa'awrna fa'awrna tiga tiga digabungkan dalam satu bacaan Cuma penguasaan saja yang memudahkan. begitu, ya? Penguasaan dan mengetahui bagaimana cara. Rok tebal, uh, sar bukan sar. begitu, uh, Takrir, sar, sar bukan sar. Ha, macam tu. Dan, uh, tawasud pula, tidak tertahan, tidak dialirkan. Tidak sar ataupun sar fa'sarna padekadarnya agak bertempo sedikit ya? ada tiga sifat dari ro tafkhim ro dibaca tebal kemudian ada sifat tawassut bunyi di antara suara tertahan dan suara mengalir dan pada ro ada takrir fa'sarna sarna irdi mar'a begitu bai na dibaca tipis bihi ha'dhomir dengan bertemu dengan alif kecil mad uh, sorry ya kecil mad jadi hukum maksilah kasirah pada bacaan wasal. Terjadi pada bacaan wasal maksilah kasirah. Jika dibaca wakaf, fa'athar nabih. Tidak dibaca dengan maksilah kasirah. Kerana maksilah kasirah terjadi pada bacaan wasal. Apa arti wasal? Wasal artinya sambung atau terus. Begitu. Manakala Hamzah wasal pula lain. Hamzah wasal ialah alif yang ada sat separuh itu. Atau kepala sat. Itu dipanggil Hamzah wasal. Yang ini bacaan wasal. Bacaan sambung atau terus. Faasar na bihi. Baik. Kemudian nun di atasnya bunyi tipis. Na. Kemudian qaf tebal. Naqa. Dan pada qaf ada kalqalah. Sugrah. Dengan lantunan yang tidak kuat. Caranya ialah dengan membaca huruf qaf tersebut. Seolah-olah berbaris di atas. Naqa. Naqa. Seolah-olah seperti itu. Namun apabila dibaca secara terus... Dia tidak nampak seperti berbaris di atas. Hanya sebagai guide atau panduan sahaja. Fa'athar nabihi naqa. Naqa. Naqa'a. Begitu. Baik. Ain alif dua di atas an. Bila dibaca buang kof. Jadi a dua harakat. Buang satu baris. Tinggallah Ain alif di atas a. Dua harakat matiwat. Matiwat sama seperti. Ataupun satu kumpulan dengan. Mat asli. Atau mat tabi'i. Mal asli, ya. mal asli, mal awal. Sambil kubla dengan mal asli. عين ألف di atasnya وقف من عوار. من عوار terjadi apabila baris dua di atas beralif dimatikan kerana وقف. Termasuk juga baris dua di atas yang menggunakan alif maksurah atau ya maksurah. Ya, seperti dal ya yang tiada titik itu baris dua di atas. Mim bersambung dengan ya tiada titik baris dua di atas Ataupun lam dengan ya tiada titik. Baris dua di atas dan seumpamanya Dan juga manaiwat melibatkan Hamzah alif dengan Hamzah baris dua di atas. Maaf, Hamzah alif baris dua di atas dan juga Hamzah baris dua di atas yang tidak beralif. Dan pada bacaan manaiwat atau hukum manaiwat satu-satunya yang tidak beralif ialah Hamzah dua di atas an yang dibaca dengan e dua harakat manaiwat. Begitu. Ya. Baik kita semak hukum tajwid. Fa dibaca tipis. A tipis. Tha tipis. Rok tebal. Na tipis. Fa althar na. Pada roh ada takrir. Ada ada tafhim. Dan ada uh, tawasud. Maaf kalau saya sebut salah dia minta maaf. Tawasud ya bukan roh Allah. Kalau saya tersebut lah. Tawasud. Sifat tawasud. Bacaan agak bertempo sikit. Dan ada getaran. Dan dibaca tebal. Fa althar na bihi. Na silah qasira Dibaca dengan dua harakat. Kemudian na tipis. Qaf tebal. Pada qaf ada qalqalah sugra yang dibaca seolah-olah berbaris di atas untuk mengurangkan lantunan. Lebih-lebih lagi huruf qalqalah yang melibatkan ta' dan qaf yang bersifat. Isti'la. Agak mudah dibaca dengan qalqalah kubra. Kemudian ain alif dua di atas an. Bila waqaf jadi adu harakat hukum man'iwat. Man'iwat terjadi pada bacaan waqaf sahaja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأثرنا به نقعاً. Fa'asor Nabihi Naku'ah, Sadaqallahul Azim. Mudah-mudahan beri sedikit pencerahan kepada sahabat-sahabat yang melayari laman web ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.